Через те прокуратура й не хоче ворушити справу. Так, кажуть на людей, як звірі, а треба казати про лихих звірів, як люди отакі, От як оці, і котрі над ними. Мене струсило, як сумно і страшно. Долию себе людяності і мужності. Мусимо перейти через страх. Їм теж страшно. Нас. Тільки так вистоїмо. Я стояв і думав. Вистоїмо проти кого? Проти самих себе? І ще. Тобі зараз боятися нічого. За все колишнє. У селі друзів пізнають по пожежі, а не другів по празнику. Щоправда, в мене немає друзів. І роду. Рід ніби є, його немає. Рід однакових дерев у лісі. Сосон, посаджених водночасся. Не було в роду нікого, хто б піднявся над, або бодай вирізнився якоюсь оригінальністю. Залишив по собі добру пам'ять у селі, чи хоч вкоїв велику дурницю. Всі мої предки – Орали ту саму ниву, сіяли той самий злак, жили на тому самому обісті, яке лебонь пропагло їхнім потом до самої магми. Залишали піт, залишали дітей, які не пам'ятали нікого далі третього коліна, діда та баби. Їх нема, щезли. Пощезали й могили на кладовищі. Їх не можна запам'ятати, бо їх багато, і вони однакові. І я належу до них». Ще одне стебельце на полі, і вітер його хитає Подивися на своє село очима серця, сказала Марійка, коли я їхав туди І ось я сиджу в автобусі, а повз вікна пропливає хата з буслячим гніздом на покрівлі Осокоре, сумне плесо річки, високий косогір Я ще в селі, і як далеко від нього Скільки за ці роки намоталося на душу, запавутинило її, вона ніби верба, обпалена біля кореня, з випаленим дуплом, жовтим листям. Я ж був колись тут щасливий, чистий, щирий, бігав по землі, бо соні ж і був з нею злитий породженням її сили і буяння. І неясні надії розпирали груди, надії на щось таке велике, незвідане ніким до мене кохання. Можливий подвиг, подивування світу Був як зернина, яка парстком своїм пробиває землю І асфальт, і камінь І пробив, і вибуяв А корінь, корінь там під землею зів'яв? Ні, досить, треба щось робити Розпочинаю нове життя в сотий раз Але по-справжньому Кидаю курити, буду певним себе, твердим, непоступливим, а основне вірним тому, що мене послали у світ, оцій землі, оцим тополям, оцим яворам. Приглушений гомін голосів за вікном. Удар курантів на дзвіниці. Туркіт горлиці в зеленому шатрищі каштана. Я зрісся зі всім цим і не хочу нічого іншого. Хочеться скласти подяку долі за те, що живу в цьому місті, працюю отут, П'ю оце запахуще повітря. Одначе, крім цього, є втрати і якась порожнеча довкола. Стільки людей, такий нашаткований дивинами світ і порожнече. Ні з ким погомоніти, нікого взяти за руку, як колись брав Марійку. Вона є, і її немає. І немає більше нікого. Ніяких друзів. З нею були. Але то в основному її друзі. А в мене немає. Чому? Не знаю. Приятелі студентських років розгубилися, нових не надбав. Вдача моя тому причиною. Це було раптове відкриття і до дідька неприємне. Жодного друга, близького приятеля, перед яким би вибалакався, хвастонув, поскаржився в кого попросив співчуття. Самотні, як загублена рукавиця на асфальті. Одна, нікому не потрібна. Кожен шпурляє її носком черевика, відкидає набік і раптом згадка. «Галя, та сама».